ده د ملاوه دو پتا یا ساته ای اشاوه دی توید سنت که ست ایند شیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از ده مین چوک جنگیر رو سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 بشی با پزی پاتیشی او مور بے پخل زن شی دغشانی او حملدار زنانا نگورا او بیا تفصیلا دعوی او دن لیلدین او قاتلون بی انهم ظلمون جا در زلزلی در اتلو سر یا تمثیل لی چه مراد در زلزلی قیامت او احوال او شدعید شی سخته او حیبتونه نودا زبیں <خلخ> لکه مثال ا تنظیم دا یاد سره چې الله نه په دا وخت غافل شي او حمله اوږي و تر سکارا او نیبت خلق و نیبت خلق سکارا بهوش او ما هم به سکارا انبه دي بهوش دا وجدنا شينا ډیر خلق به ونی چریبا ناشي بیوشا بای او دیر بدایسی چه ایبا اللہ محقوظم ساتھ لی طرن ناس نمراد یعنی دیر خلق دیکھا کسرت بدایسی لخلقشا بیوشا بیوشا و محبت و جن و ما هم بسکارا صد شراب و یاد نور نشید و جن نا ملکی ده حبت و جن ولیکن نعذاب اللہ شدید لیکن عزاد دا اللہ ساخت دے گیم دا چھو مانگوی خلق بوینی ندا زکاویو چھے اگا خلق تجھ مستثنہ ری چاری بانده بحیبت او یرا نی بے ہوشی نی مومنان خالص نرتراز و اشکال ختم شد چھو دیر خلق بتا بے ہوشی بی ادا بے ہوشی بدا گی نعزاد دا ساخت دے ہو قال النبي عليه الصلاه والسلامvideo انكم تحشرون الى الله يوم القيامه حفاتا عراتا غرلا تا ذو قيامت کرا پاسو دې شي چې جام بني پېزار بني د پېلایش دوران کې چې څنګه یو څنګه رضی الله عنها فرمایله یا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض ناریناو زالانه ټول د شانتين یو بل د ونه ګوري نبی علی صلاتو والسلام فرمای ی عائشه ان الامر اعظم من ان ينضرب بعضهم الى بعض ده قیامت حال هغه لري له هبته د دېم کښ نشته چې داخله د دا څو نور تو ګوري هنه بازره نو حیبت با پیداسی چیو بلتا منشکا تیخا اللہ رب بلو دا حال ذکر کو دا قیامت حیبت ذکر کو نو دا خبر چا قرآن کی اللہ ذکر کردی نو دیر ناپو خلق دیری پک جاگڑا کی وَمِنَ النَّاسِ زَجَرْ دے او باز اید خلقنا مَن يُجَادِلُ في اللَّهِ اغه سوق دي چې جګړه کوي په الله د الله په کلام د الله کې بغیر علم بغیر د علم نه و يتبع كل شيطان مرید اته به دایره کې شیطان سړکشه شیطان جوړ د سوي ناره بسر واني نبی اې دراز کوي جګړه کوي د الله په کلام کې دای کړه دل تک زور نه لره هغه مو خالق علم چري به علم جگړې کوي ناوا مو مختلف نقصانات وي يو یو جاده نو جگړه وکړي زانپو کې راځي او ايمده ادم به غير علم نه جهل پکې زیات دریم ويتبع كل شيطان مريض تابع ذا شيطان کي څسو له ذهن باراوله نه ديوي دا څه ده هغه <تابه> <تابه> سره <سرخشخ> کوشش پله <پلدا> کوي <کی> داخله گمراه <بھومرا> کي <کی> كتب <كوتبان> عليه <والا ایه> لكن اشرا قدبنده <دے> انهما تولوا شان داري شاهدوستي <چاہش> کړ <وکڑا> جسره <دسرا> فانه يضلوه وازیا قیناندې گمراه کیه غلړه د دین نه اړې قیامت نه قابل او الې پریزي چې تیاری کې دې ته چې جنان ته لاړ شي ويهديه ال عذاب السعير او را سیدنا عبط طرف د عذاب غرام سیزن کې عذاب هغه په اوره سي نو صلوات و او چه بس شیطان سر دوستی کئی ظایر کی بار بسی بج رجم ہوئی کانزل بار تاوکی زوران بار تاوکی او چه مقراش نبیا بار بسی روانی چه سو شیطان بی نواغا دی کئی دوستی بار در ساتی کئی نا دیو جی اگر ناسح ویلو لا تکن ممن یَلْعَنُ الْإِبْلِيسَ فِي الْعُلَانِيَتِ وَيُوَالِيهِ فِي السِّرْفِ دا اغا خلق و بشان مکیگا چپا ظاہر شیطان بد ہوئی او دشمنی و سرساتی اللعنت پی ہوئی او چپٹ پا پٹتاو اگور ناغ سرے دوستی دا ناستا پاستا تعلق دے نچاچ دا سے اوکرو فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ اغا بے گمراحکی دے پینزم آئب د دعوان چو کم را ہے دے بلیو سپلم سباندے نگردی دا اللہ پو قدرتنو کی جگری کی دا ویلو دا قریش و خبیص دا خوبصاونا ویلو نبی علیہ السلام تا اخبرنا عرد بكم من ذہب هو ہوا و من فضت ان ہوا من نحاس هو چته د الله دا خبره کې زره خبره کې نو وای نو تا چې دا ستا رب در سره وي ها د سروزاره دی د سپینو زاره دی د تامبین جوړل دی دې دی دا غوستا کوي ډیر د به د به خبره کوي نو شین اسمانو فتقا قاواتي السما فتقا قاجه السما او قا, قا قا تن اسمان وګورلې دا تندر راوي فائدا قحفر اسه ساکتم به یادې نه ساده خوپاله مخه ته پراته وا چا چو غستاخی کړه الله به عذاب را واستې نو ور د اجا غلا یې کولا د الله په قدرت نو کې د قیامت باندې او کې دې د نړۍ څوج پکاره ښه د الله په پرسو آو غیر وی لړي بګارا باران ولی نکی که مون تا سو نیو دا خبره او سڑی کئی زوالی غریبان کمزوری ما زیباندنی ما دا سیو سو رو گوی گنا مختلف خبری یا دا سنگ دنیا دا یا دا آخرت باری کئی وی چی سڑی سوکتی را دلی از خیالات تی نداز را خلق دا سزا مستحق کر دیاو تا دنیا کی عورسی <تصفح> اہو که دنیا کی نین را آخرت نوانو بچکی داولیں ابلی سلم سی فا انہو یو دلو فسدی اگم رہا کئی علم اپریزی چی عزاد تے عورسی انما یدعو حزبہو من اصحاب السعیق اگو قبلدل رابلی تشجا انم یادی کی دیو قرآن مجیدو دو قیامت پا <تصفح> دلائل ذكر فيه عقلية تثبات كده قيامت يا أيها الناس أي خلقو إن كنتم في ريب من البعث كتريت آسو بشاكي ده قيامتنا بعث فورتاكي دل فست مرقنا كتدينا بشاكي نشاك ما كوي استعصوا لشاكت ملحسانة ريقلا اقبل حقيقت تسو چوكي خلقناكم من تراب فسيقنا نعيش في نفسه ثم من نطفة بياد يوقاتر منه ثم من علاقة بياد ويني جمشوين ثم من مضغة بياد لوطلية دقوخنا يولتوكلا غوخة درنا جولش انوالي لینو بینا لکن چه مونگا بیانو کتان سو دا تاسو سو دا اصلو دا حقیقت حتا زخ قلزانو پیجنه <تصفح> سمرا انقلابات پده انسان باندرازی ابی آ حادیثو که داگی پورا تفصیل ده <تصفح> اولی انسان دا خوری نا پیدا کن ابتدای دا دا خوری نا کلی با یا وزو کما نطفه چه انسان تا پیدا کی گی داگی ابتداون دا خوری نا دا پیدا شی رو رو خوراکو گرزی ده بنده چه ازمشن ده اغینا وینا جوڑه شی بیاته بیا پا اغینا کلابات رازی صغف پس ده اغینا علاقه جوڑه شی جمشه بیا مردقه شی وقتی جوڑه شی او بیا پا کداتا سرو بکی الله رب العزد چه مخلقا یا غیر مخلقه پورا نقشا یا نمگره لنبین لکن که داخی چه مقصد ده داری چه تاوستقبل حقیقت کارش ولو قرر فی الارحام ما نشاء امونگا ادرو دیل را بگیرو کی براحمونو کی اگا چه اجل مصمم تر نیڑی مقرر پوری سنگ جلاتا منظوری نو پدغ ازی که مون قصا تو مودا معلوم دا کم از کم شپاگمی آشتی زیاد نزیاد دو کالا یا بل قول سلور کالا <تصفح> جو انسان پده غزه گی پاتی کی دیش ثم نخرجو کم طفلا بیا مو روباسو تاسو ما شمان ثم لی تبلوغو بیا ارسه تاسو بلوغ تاسو تا قوتنو تاسو تا ازوانه تاورسه ثم ستاسو پرورشو خسمانا کی تردی چه بلوغ تاورسه څنګه چې د انسان باندې پرهیم کې دنه دن مختلف احوال راځي نو دو شانتې د دې مدارجه پرشان کله چې د انسان دنیا ترای شي نو بیاده د باندې دلته کې مختلف احوال راځي منازل پر راځي نو یو ځاګه یې بچپن طفلن نمازوموالي حالت چې <تصح> دکي دیر ویلو قوتونا مخفیه او پټ دي د نشخکارا کوله بیا ضروره پرورسي کیږي نهغه قوتونا دخکاره شي پرکو شباب سر د ځوان په دوران کې ومنکم مې یو توسع او استاذونه تاسو کاږي جواب ترلاسه شي په ځوانان کې ومنکم مې یو رد او استاذونه تاسو اگې ahay kamzori umrat budawali taur ase sawq jaane ke rosat shir duniya aw sawq budawali taur ase nago ro jo budawali taur ase da nawar e khpal bachpan tamayelash le ke lae alama aaqibati la shej na poeyenge bem baadi ارسی پیجاندل اوز دا سے حالت تورہ سے چبیا نپوئی گی لکہ دوڑو کوالی چاویلی وچا قرآن گیویلی آملی پکڑی نابر دی عمر نبچ عمر اکار سم رڈیر شی اودا حالت بپین رازی چبیا پوئی گی پسوان دینا لیکی لا یعلمان دے آقبت شی چبیا نپوئی گی خریف پوئی دا پک پل جن کی ارسی پیجاندل اوز بیا نپوئی گی دا باندې د ګلابات راو اصل نو تاسو بار پیدا کولې چې تان انکار کې دایو دلیل اپرس درم واطرا الارده حامده اوینه و تاسو د ازمکه خراب شوي حامدهم و چشوي کلاکه شوي او خراب شوي فیدا انزلنا فزرقل جنازلكم علیه الحما او دې باندې او بو دبره نو دا تازه شی او خوضی تازه شی ورابت او پلسیگی وانبتت من کل زوج بحیج او درغون کی هر قسم جوڑه تازه خیسته جوړه پکی درغون شي نو داو بورا پده دانه که پده زمکه که مختلف قوتون اپراتی دی کلیچ باران پیوش شو نو اگه قوتون اخکار شو زمکه که تازه حرکت راغي او دا و دا دا دا دانو کی تکم قوتن پٹ وغاخ کرش نو دار شان دای انسانو بول کوال ذکی قوتن پٹ مزوانے کی اب تازو شوخ کرش دغش اندازو م کی قوت د دانو قوت عقد بارند او بسر کرش زہر تر اگے د د دلائل نہ روز تو قران مجید پینځه مسائل ثابتی جدا د پای کې اسباد توحید او اسباد د قیامت اون کې چدازه قوتونه لري انسان کې د خیر او د شر د نیکه او د بدې څنګه دې باندې دې جون تیر کې نو د مکمل ظهور انتهایی ظهور هغه د قیامت کې کیږي لکه د نه کې اخیری ظهور څخه دې جنت او د بدې اخیری سره جهنم نو د هغه په خامخا کې سنگا چا ده انسان قوتنا پٹ پاته نشخکاره کلیشو نداسی رد ده دنیای جن او عمل نتیجه اغبام یو زبخکاره که نشخی پاتی که ده ذالک بئن اللہ هو الحق او اللہ دا فدیو جا چه یقنا اللہ حق ذاتی دارسی اثنی دی پیدا کری دا انسانی چه دم رب مقتلی منازل و راتی راو نداسی نا دا دنیا جا پیدا کرده دا رغو نبا کی دا عباس نا دې کله چا ته سړف دې دې چا لاس کارتي هغه الله رب العزت دی هو الحق هغه حق دی واجب الوجود دی صفات ور ثابت دي او وانا زهده ده شریکنا او دوم وانه یحي المات او یقین نه جا جون دې کې مړولاره قیامت کې ثابت شو څنګه چې انسان د نړۍ پیدا کو وینه ګټی نه پیدا کړل انسان به هغه پیدا کی قیامت کې ژوند کوي او درم وانه علی کل شیءن قدیره او یقینا ان الله بارشیوان نه قادر دی چې دومره یو قدرت دی کنه چې تصرفات کوي په دې عالم کې د بلې پوس چې هغه قادر دی اته بل جزات صفات نشته بلکې ارصا غبطه القدرت باندې کې کلیسی دا دنیا پیدا کنا دا عرصه اوچلو دی راز مرشان امتظام کئی نو دا کاردلیلی دا اللہ پو وجود دا اگر قدرت او بیا دا دنیا دا دی دمرلوی نظام چکم مقصد دی نو آگر پا خامقا پراکی گی نو آگر دنیا که نه بلکه اگر دا سیو جن پاکار دی دا سیو زندگی یو مقام پاکار دی چپا راکی دا ہر خبری پوری اظہارو شی دنیا کے خود چاہ جن یو شان دے رہے چاہ بل شان دے چاہ باندے تکلیفونا مصیبتونا انتحانات رازی او چاہ تراحات حاصل لے دنو دیتونو خبر اگر اصل حقیقت اگر چاہ کارشن داگی دا ضرورت تر یو بل جن او قبل قیامت پر اوستوی و اناس فہمت آتیت اللہ او یقین ان قیامت رات لن کے شک پاگئی کی جا سلورا مخبرو را اڤینزم وان اللہ یباثومن فلقبور او یقین ان اللہ دن دکی وا اوس چ په قبر نو کی مړی وره ځند کی دنیا کهم داغه د مونږه ذکر کړی مونږه کهم مړی برادری په قبر نو کی ناګم قیامت کی او داږي دنیا کی کم عمر پېر شو کم اعمالی کړی وی له داغه ما انسه بوله بدلور کی نسبتا قیامت اوګه بدرې د لایلو سره بې خبره ده ساهېچلې وسوم یو څلې نو دوی هم جګړه دي هغه مليانو لچړې په دې کې څاکو لګړکو لکه مومن الناس او بعضه د خلق کلام یو جادلو بالله هغه سودی چې جګړه کې په خبرو د الله کې او کلامه په قدرت د الله کې بغیر علم بغیر علمنا ولا هدا انا لهدايتنا ولا قد عالم منير انا کتاب روانه کم دلیل دار فرشتہ ته जागा راکه عقلی دلیل دار فرشتہ واحد لیندار فرشتہ نقلی دلیل دار فرشتہ دا رسولی هیڅ قسم دلیل دار فرشتہ نبيات صلى الله عليه وسلم جگړه کوي مليان جری جگړه کوي نو به غري ايمن دا ایلم پتا قازان چلیگی کنم اصی پرکیوانی دی او ایلم اکڑا دی بی غیر علمی ایتا که ایلم نشویدی چطر ایلم پتا قازان چلیگی یو جادلو جگڑا باکوی بی غیر علمی دا ایلم حق بناده او دا ایلم پتا قازان چلیگی وَلَا هُدَن وَلَا کِتابِم مُنِیر سمرا پورا چه اسمانی کتابو ندی دالائن دی وحیو نقلی نوراغا نمانی ثانی عجبہ الاونک دی خپل اڑخ لرا دی یدلن سبیل اللہ چگمرہ کی خلق د دا دین دالانہ گتنس جہات ورتا کی تورتا دلیل ہے ثانی عجبہ نالا سینادی اڑخ تاوی ثانیہ تاون کے اجبی خپل اڑخ لرا ان اعتراض کی اوری دی بنت دغه را یو په پلو ګمراه کیدلی یو په ګمراه کول نو دغه کې دواره دی پد روانه پخ په لم ګمراه دی نو خلک په ګمراه دي دغه چې نا بل نشو ګمراه کول اندا زور لګي او چې بخبل ګناه دی نا ګبلم ګمراه کی نو ايمنه رضی الله زکر کړو ان سبيل الله د کلام د الله نه نه الله ري د الله نه د ایمان روونه رونا الله باندې لهو فی لذا بارب الدنيا غير سوءا و نذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق او فسقمون لذا برزت قيامه عذاب سيزن ذلك بما قدمت ايديكو دات صدع قس مشک کر لا سنستا داستخ بالعمل دا الله لقد ظلم للعديد او يقينن ان الله لم كن غير قبول بندگانو الله جل وعلا نورا در دو قسم ای خواه زکر گل زورا نیوالا ورکلی نو میانز که پا کدر ایم کسم زکر که چه ای شک کری ترا دوت کری یو پا خبره برا ناخلی یا در دویم دل چه شو آمولی آمی ناگیل زورا نور که چه گوری یو خواه سایل منشتا سنسا پویگی آبیاو خلق خواه معلومی که چه بشاک کے پراذری کله دلہ د توحید بارے کے اعلانو کی طرف تا او کل بیان کارو کی رضا بل تھا جا لگا مومن الناس او بازد خلقنا م یعبد اللہ علی حرف اغه سول دی عبادت کی دللا بشاک باندې علی حرفن پر شک کې لگی ا علی حرفن پر جی واند لگی ا پر کنا ارول اڑد چې بس کدی واکار تولنه کړنه ਆفا ورته اپکو ما غره قرب دروازه کې څو سره ولادي وکنه کنارې کې دې وی چې کېله زخه خطر جوړي کنه په منډا کوم نو دو دوه احتمالسته دې لګیر د الله عبادت کې علي حرفه پر شک کې چې کله زما په دنیا ښه ستکیږي خو یې سړیا عبادت وکړه اگر بنا ښه ستکیږي اماځنه کوي بیا څه کو دې دا دې په دن په دنیا باندې نبیلی اسلام دو را لغی بے شبس مونگا اسلام قبلو شبس اسلام بے قبلو شلا بڑو فصل بڑیرو شو اما زیبا و خوندو نبو به احازا دین وان صالح اغیر خولی دین دے دیر خدین دے قا او شکل بلا سو امدحان راری فصل بونا شو ساروی با خراب شو بیماری بارا لا تکلیب بلو شو نبیان بیویر دا دین مو خواخ مر شو دارا بانده خراع نگی تاسو هغه خبره وکړه چې دین در نور در باندې سره ځ نو کله باندې نوی در باندې خبره واپس کو تاسو ادمه واپس راوړل ته واخله کومه سودا هغه در اسلام خبره مونږ نه وکړې نو نبی رسول الاسلام لا یقال اسلام په بیان واپس کیږي خریدا هو عمل واپس نو هی کیاځایږي تاسو رسول الله سدا دی او زلوا او زہوب یانه شخس دی بیاوالہ جتورہ تسوٹ کا تا کہ توره بارہ دی شی نو دے پرشاق کے لگیا حرف سنگہ قاندہ دے وضاحت کے فاین اصابہ و خیرن اطمئن لی کشرونت زدہ تا خیر او پیدا بدی اٹمین ان سے پاگے مان دے وشال شی متمئن شی جزہ خ پیدا باقی و این عطابتہ کشرونت زدہ تا فتنتن امتحان و تکلیف و ازمیخ این قلبه علی وجهه نو ده اولی پاکپل مخبان ده بیا واپس که ده اسلام نا بیا گرده اللانه امید ختم شی رست ان رازی این قلبه علی وجهه اولی پاکپل مخبان ده چیه ده سیس را بانده خان رازی مزین اشتا تکلیفون ازمیختون ازمیختون ازمون نبی دانه که خسرت دنیا و الاخره تبایش و دنیا و آخرتو دسو بی جزا با د آخرت بوم اگتما نو چی دن یو سڑے راوٹین کی نو دے با یقنن چه دنیا آخرت اگتی و چی دن دے او قرضو دنیا آخرت کے تباشو ذالک هو الخسران المبین دا تاوان اخکارا المبین اخکارات تاوان دے دے پجا کے باندے پونشکن شدد اللہ و عبادتکوم نظمہ پے دنیا آخرت کے استکی دغه الله یې پرې خوړ دنیه یې پرې خوړ دا الله عبادت او بندګۍ یې پرې خوړه نبل سستې لاس واچو وز دې سکه وز بل کار شونوک پیار دې و میندون الله دې را بلی سیوا د الله نه مالا يضره هغه سوچ در نه شو ور کولې دتا ان په پیدا ور کولې شو ذالک هو الضلال الغایذ دا کوم رهیده لریم ته حق نه لري پرې وځه هغه چنو ورته ضرر ورکول شي نه ولا फायदा ورکول شي 10000 د مشرکین ان شاء الله اور استو یاد کوم 10000 نو څنګه د نظر نشور کوله اندی کوم کار کی دا غیر ضرر او نقصان نشته نه دا, دا غیر ضرر نشتا خود ته څنګه قید ساتلیله عبادت کوم نما له او پیدا راکه څنګه عبادت نکوم نما له ور ضرر راکه نه الله فرماي چې دا راحتیاړی نشتا دې دې جاده پروت تے. یه دو را بلیده لمن خامخ آقا جالره در رو اقلب من نفعید چه ضرر در نزده در پیده در آقا نا ضرر خود اگر چه انسان په مشرک شد تباش و عذاب پیده پاس او سولار ده اون اقا نقصان و ضرر چه در نزده در نزده در پیده در آقا نا اولی پیدا پا کم سنگر درشتا در غیر الله پا عبادت و منختو که او را بلنه که پیدا مشتا نداده مشرک په ده هنوی کنه جده خدایان لکه چې مال دې پیدا حاصلې کیو هغه موهوم او موهم پیدا چرته په ده هن کې دا سره چې دا پیدا راکې نو هغه وته دور ازمر نه رسوم راځو ده ضرر او نقصان ور رسي بالکه هو الضلال البعید دا کوم را هیده لري البعید لرل حقنا لمن برو عاقرب من نخواي رابل او چخاممهخاضه دا او ن د پ دا نه مولالهصل عاش خبد دا معک دا دو موله ش چړ بد دا دولهصل عاشیر او ب ش چړر بد د دا ملګري تا چې چا سره دوست اوله چا سره ملگرتي اللہ رب العزت فرمائے گا لبیک سلام والا دیر بعد دوست دین رو دو دو. ولبی سلام عاشر دیر بعد ملگرے دا مشرک پاک پنام قیامت کے شرایشی اوگوری اگر خلق انجام وتخکارش ندے بوم ہوئی چلبیک سلام والا ولبی سلام عاشر نرناکار ملگرے ناکار دوست میں وی تذ دے دے درو رسول اللہ نے تا اصمرا جدقی او اللہ پر عبادت و تعظیم کی گئنو شیطان تعظیم دے دا غصر دوستی دا حال جدکر کو درست بشارت ذکر کی مومنانو لہ اِنَّ اللَّهِ يُدْقِنُ الَّذِينَ آمَنُوا یقنن اللہ داقلی آگا صال راچ مومنان دی وعمل صالحاتی عملن اکردنی کو جنناتن جنتنو تا تجریمن تاحت حال انہارو شبائی کی بلان ان الله يعلم ما يريد يقينا ان لا في اغزوچه راجو کې ان الله په دې سديده سو هغه هغه باندې بدلو نه شي او خه نو هغه کوي اريچا اختيار نشته چې غير اراده په بدله نو الله دا څو غالي نیک اعماله هغه جنتونو ته داخل او کوم چې مشرکان دي ناګيله وسدا ورکه مخک قرآن او مجید دلائل ذکر کړو داګې نتائج راويستو ذلك بان الله هو الحق نو مؤمن باغې باندې پوه شو ميمان ورو عمل وکني ندی بجنت ته او مشرک انسان بے سوچونک اگته مساله معلوم نه کلا ناګ بجحنم ته زي ندی وځي معاذ ابن جبل رضي الله عنه فذي عقد بان ديو سريفوش من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آثية العرب فيها وأن الله يبعث في القبور فذلعين هناك خبر معلوم شوي فذيو سريفوش دخل الجنة في جنة تذي ديب داخليك جنة تذي دلتا قرآن و مجیزه که بشارت زکر کخا چلاب دی جندتا بوزی او صوب چی پی پوها نشو لغی بارکی وی و نذیکوه یوم القیامت عذاب الحریق چدل بمونگا سزون کی عذاب ورکو حسن بس رویلو بلغنی ان احدهم ما تدارا رسی دلی چزی دی اعتمد جان فی الیاوم سبعین الف مرہ پیا روز کې اویا زړه بنا مسواذ بیا بره دي بیا بره دي ځکه قران مجید د لایل ذکر کلر چې په دې ځان پواکه چې چې په ایمان راوړ نو الله به جنته داخل کی وس علاج پیدا مشرک څه دې علاج پکا دل کنه چې اصلاح شي دی بیمار دی نو دا ورځ ذکر کی طریقه د اصلاح د قسم ما نه ਜਾਣي اګننه اگر سو کوچېږي ګومان کوي الله ين صلو الله چې دا باندې کې پیغمبر سره الله پاک په دنیا او الاخره په دنیا او الاخرت کې الله ين صره دحو مذول زمير شکم راغلي زمير مفعول دا چاته راځي نيوق الله تعالی چې نبی عليه الصلاه والسلام راځي چې هر مؤمن مسلمان په ذهن کې دې او ایمان دې په نيور ځای دې ژداغدانې د خواخا چولې د پیغمبرانو ته دا وحی رازي دا بیان رازي د سره دښمنۍ را ا دې زمونږه را له هو بدوي پالېرا دا نه امه ته او دا دمر له یو واحد ته ویل رازي دغه ته خیال امداد نکي نه بوله فتحا نصرت ورکی دنیا کې نه بوله دغه واحد اولت ورکی دې دی سب کې پروت دې دی دښمنۍ کې پروت دې الله دې دې او چه <coughs> ده ده گوانده چه اللہ بده پیغمبر صلیم داد دنیا و خیرت کیونده کی, کی فلیم داد بی سببین پس بس دیر اگدکی و رسی الیت سماء و فطرق داشمان سمالی اقطاع بیادی دی پری کی بندی کی دا رحمت فلیم دار نو دی کوری خلید حیبن نکی دهو ما یقید چه آیا بوتو چلو دی چلو پریب دادو اگر شید چه دیغو سکی دی اگر وحی بندودی شید چه دی په غصه کیگی؟ چه او لگی اسمان او اسمان تا او براوخی جو وحی بند که چه نده را زیده پسی؟ پسی کولی شد؟ نیشی دویم ده سماع نمراد سقبل بیت ته دیر او لگی او یارا سیر براب کې که زلنده که ده کوتی؟ او را زلنده یکی او زان تا ده پایوا چه؟ او زان ده خپی که ده, ده, ده غصه نه؟ نو چه ده ده غصه او که؟ تے پیغمبرن ہا عدالتو اللہ فتح و نصرت اگبنشی داخنے شکی دیکھنا تیرے بیاداتیو کی تینے شٹنگ گیدے خبر اتا نہیں خدا ماننا لایا چ اوبل قول بگی دانی چلنا کہ کمزہ کرپاں میں نہ سمے یہاں بدل رہا ہے ہر عبادت کی نو دا امید دے اج مثال دے رسی چراسه دا باندې یو بل نه په زولاندې کنه دور امید کې دی چې کې دی ته راځي کې په بره او بره زیاته دا کوئی امید ده نو کله چې د دنیا که پیدا حاصل نشو نو ورته ولا کې دا راځي پرېکل او امید بالکل ختم کو بس نشم کوله الله عبادت امید نه ختم کې نو امید شه اگر د نو راځي او شلولا بیا توقع کې چې دی تګورا چې الله سره تا لږو هغه سره عبادت کاو راغو امیدو ندای اورسته او اوس چې ختم کو نو دی پاګرا سره ځورندو ابي اپری کلا نباځه ورا پریو چې او اوس رو ختم دا هغه خلکو له زور نه چې تاسو ورارالانه دمر نه امید الله الرحمت د نا مؤمن بشری نو امید کې دا الله در رحمتنا دا دې دی دې انسان ذکر وکړه چې مؤمنان او می ۱۰۰ نګېله جنت ورک اځ دې نو امید یو کله دا لکه ختم غو په لار سره نمبر 10 په اړه پرې ووت شي کو دې ګوري حاجیو دې باندې ما يغی دا دې څوک لر دا اوسه ختم کړه هغه سيز پرې ختم کې دې اوسه کو دا ګما نه به تر دا چې دې پیغمبر سره دښمنې ساتي اځه مې لا دې دارچ ګور چلا دل ہدایت نصیب کی وقدره انزلنا او دار المؤمن نازل کړي دي لرا آیات بیناتن آیات واضح دا قران واضح حياتنه دي امثالنا واضحہ وان الله يهدي من يريد او یقینا الله اراده الله ہدایت یا يهدي ہدایت کی من يريد چاته چہ را کی وان الله يهدي او یقینا الله ہدایت کی توفیق ور کی اگا چاہتا چلائی را دوکی اگا چاہتا کی چی اگی کسن سینہ باتی تعلقی قرآن سرہ واضحا آیاتنا مسئلن قرآن تگوری سو چور تکی کی مطلب داشا چا ہدایت با اگا چاہتا کی چلائی را گواری چلائی را فعلمو چلائی را فاہمو اگا با حدرے باندین را خوا چلائی را گواری را گواری را گواری تکی آلاج ذات هدايت کې نه پڑھی رکه لغ خلقی خام خلفیخه ته وره قران راځ نه مونږ ذکر کوي چې صرف یو ډول حق بارسته ده او په باطل بارسته دي پڑھی رکه لګو ته هدايت کې د الله رب العزت دا قانون ده او زه جوړ دې باطل بارسته نه ان الذين امنوا يجننا خلقوا شوممن عندي والذين هادو اهلقوا يهوديان والصاديين ابيذنا خلق ليه والنصارى او نصاردي والمجوس امجوسي المجوس شنو اور عباده اكم او ده خير او ده شر ده دو الهه معتقدينه ده يويت دو الهه لي يا خير واله الشر خير واله يزدان او شر واله توي احرمن ده اداسی بازی پیغمبرانیم پکیو من اللہ سا گڑ وڑ گنتکاری ہو بیا علماء داگی پورا عقاید ذکر کلو اخپلو کتابنو که چاہرستانی ہوگی رکھتی نو علم جوس والدھین اشراکو ها خلقا چه مشرکان دی شپک ذکر کری یاو مومنان دی چگه حق برست دی او بل دا پیندر دا دا باطل برستو گو یوم المنینوک مانا دی قامل نور کی ان الله یصل بینا یقنا الله و فیصله کی بہ میاد ذری کی یومل قیامت دی بروز قیامت قیامت کے بعد ارضی میں اس کی فیصلہ کی دنیا کی ان کو دلائل زرا کڑیلہ کھٹلا فیصلہ باخرت کی چھ مقامات ولجدا جدا کی زین ولجدا جدا کی چھ مومنان اراد او باطل فرس چو سمر دی ناقید اگر اخفل بده و جرم انتحاط و رسی چاقا جانم دی این اللہ علا کل شرئین شہید یقنن اللہ باری و شبان دي حاضر دی لدن کی دی شہید قبردار دی حاضر ناظر دی دا فی صدقو یو بنددل توم آدمو دیش چکلو دا اللہ رب العزت و کلام کی فکر رسو چو کی ادعاقل نکار و اخلی دیو جو قرآن دلیل عقلو ذکر کردی تاه کې اون باتل برسره زورونه جتا سو غوړې تاسو شي شپه د دنیا کې څنګه الله عبادت نه کوي او هغه تمون قاد نه تاسو له غیر د تاسو پراته ان الله یا رسول الله منبه سماوات و من فل افض تنغوري یقینا الا سجده کې غدا سو شبع آسمانه کې هغه سوچ پسم کوکي ټوله تعجزي کې نګورا سجده خو یاددار چې دغه انقيادت دی حاجز ده الله تعالی نو ټوله هغه منقاد دي تابعدار دی او محتاج دی نو دا نه ته ذکر کوي خو اودن هغه څه درا چې فارغ کولا عباد رب الله ربو عزت فرکلې د خپل طرف نه نو دا وضاحت کې جوړ خلک احداث دا چې هغه خي اوري د دې ځای کې نه کوي و الشمس و سجده و عجزه و نور و القمر و اسبغمه و النجوم و اسطوری و الجبال و غرنه و الشجر و ونه و الدواب و زنده سر و, و خلقنا اگه پکیم سجده کیا اللہ تا و کثير حق علیه العذاب و دیر دیچ سابت شویده عذاب سکر جاگه اللہ تا نکی سجده نکی وما يله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم كم خلق چه دالله عبادت نکړي هغه تعجزي او دابه ديري نکړي ناري رسوا شي په دنیا کې فما لهم من مكرم مشتلاق اذا بارا سبعه زتور كون حاصل وي الله نه انہوں کی اصداد پاریسوک عزت درکون کی نشتہ جللہ در رسوہ کی اوگر در سزادر کی اگر خلق چلے اللہ عبادت پیچنی ندا سارا اگید کرامت دعوی کی کرامت کو اگر مومن تحاصل لے چلی اگر پر عبادتو کی ترقی ہو کی اگر اللہ تنزدیکت حاصل کی این اللہ یفعل ما یشاق یقنا اللہ کی اگر سوچو غاری ما یشاق کلوی ما یرید ما یشاق اراده مشیت د الله نه دبل چانه علی رضی الله عنه دا چاوې چې دا ز یو سره ان هاونه رجلا یتکلم فی المشیتې یو سره د الله په مشیت کې هغه خبرې کوي چې ار چاړي دور کې اوس مستحق دی په له ناغاره علی رضی الله ہوتے وی یا عبد الله خلقک الله کما شاء او كما شئت اذن لا عندها تعال لا بداكلي نو سنگشت دا او کاخوا او کنے سنگشت استا خواخوا نا گوی سنگشت دا خواخوا نا بیه توی چی تابانی بیماری گاولی کل چا غاواری کنے چ توواری نا ناقوی کل اچه اغاو گواری بیاتوی چه تاب داخلی اغذیتا چه اللہ اغواری کنسی تو اغواری ناقوی چه اغاو گواری نا علی رضا اللہ عنہ وی واللہی لو قلت غیر ذلك لضربتو الَّذی فیه عیناک بس سیف قسم میری بالنا کچرتا دینا بغیر بلا خبر کڑی ناستا اغذیم اوچ پاگی کستا سکر گی سرمیدن اوپا تورا بانده کبلشان خبر دیکھنو سلامه مسیح که تا خبریکه چاغو غو اړینو هغه شانته بکی دبل چاسه اختیار دی مځه غبلی هغه نو محمد رسول الله تن دته دا خبره وکړه ماشاء الله وشیتا کار بکیږي او چې الله غو اړې توغو اړې هه الله به شه پتا به شې کنه هغه ته ه داسه موه ماشاء الله وحده هو چې الله غو اړې نو بس هغه به بیا کې ته ما که لافې کې دبل او چې هغه تجادہ داانو چتا بادار کار کي نا کي به الله از باد دي نغاوت الله ته باندې کي نه الله په مشيت کې بار شرک نه کيته توي چر الله هو ني ودار چ زم ما ترسه پیدا خد نه کيلي ودار سره زم لنګ ني نبيانه کي دغه بنه اكن هاذا نه خصمان استصموا في ربهم دا ودلري دا ودلري اختصمو فی رب بهم چو جگڑی کی مبارد اقبل رب کی فی رب بهم رب و توحید کی گورتی جگڑی کی مخییو خوا مومنان او بلخوا یہود صابعین نصارا مجوز مشرکان داری دنیا کی بردیو برس رب بحث و مناظرین گوی مباحالین گوی تردی پوری چی جہادو نبا پکیم راجی خوا تو پر میدان جہاد کی حمزر دلالہ انہو او علی رد اللہانهو و او بیده رد اللہانهو اگی اولاد دی ابل افتا او باطل کے نو اوتبر شایبه او ولید دی اولاد دی مخامہ مقابلی تنو اگی اولاد رجتا مقابلہ کیده چی اخو حمزر رد اللہانهو علی دی رد اللہانهو اللہ. او بیده دی تول تو دا اللہ پا عبادت دی. او بدین کلک ابل او بیده د مانا پاک دستوری والی پراتارا ها تفصدیوالی تیونا خوستده دی شیبه دینا خو بڑا لی ولی دینا ماشوم دی نو دی جنگ کوریش دی دن سر سر سر سر جنگ دی داد بڑا دی با یو بر دنیا کی فاللذین کفرو تخویر سکر کی تفصیلان فساق خلاقوچ کافران دی قطعط لهم تیاب من نار پری بکلیشی میچ بکلیشی دی دی پارا جامی دوورنا دی لخوا با جامیتی یعنی شوی شسنگ دا جامع بادن پتے دا سے بداور پدی راشی دا ٹوڑ بادن بولا پت کی راگیر بے کی خلاسی دیتنش یا سیاب دا دا سیس جامع بولا جول کی چاہو توا چی نزور تفسر باغب انتہائی گرمی گی دیر زیادے دا جامع بودا چی جنوی جامع بودا چی پا جہانم کی امخ کی بودا تو یونیورسٹی دی راپاسا نا بداسی یوسهر به چویل کولی وشی یشول وشی پاګي باندې بایول وشی پاګي باندې معفي بوتهم والجلود اګه سو شری پګېنو کې او سرمن د دی چا بيوان سرمن کوبه د پاس او ور او دنه جوړ دلاليږي نو کلمي لې درس به ټکلي شو کتب و رخ کته څنګه دا سرخه ګمبته غندري کې یو غابل غاتیو ولهم مقامع من حدید د دې لپاره ګروزن دي د وسپنې پاګي پا بوهلې شي ولهم د دې د وهلو صلاده لپاره مقامع درانه ګروزن ده اوسپنو من حدید د وسپنونو چې پاريونو گزار ورکړي شي سر کې به چاټو شي سر کې به ډغلې شي نو پاګي کې وله بواله شي نو پکاتبر از کې او یاغه معنا د جغه ختی او ور دي ک نو اډو کې بوله بیا په دیتا کولیش کلم ا اراض ارکلا جديرا دو کې اي يخرج منها من غم د غم د وجنا منها تدغ زين و زي من ابتدای من غم د وجد غم صببي د غم اعيدو بها نو پاس کو لي بشدي پاگه کې وذوقوا عذاب الحريق ابي لمشوتا ہو سکے عذاب سے ان کے قلج تقویب ذکر کا اور رضی اللہ ساگان بیان کڑے نہ مقابل کے د مومنان بشارت مومن الذین اگیل نعمتوں جنت داور ذکر کئ ان اللہ یدخل الذین امنوا یقینا الا داخلے ائے وصال درا جمع مومناندی و عمل الصالحات اعمال نیک دینیک جناتن جنتن تبیدار کلی تجریمین تاختها الانحارو چبایی کبلا دداغینا نهرونا یوحلونا بیها دی بخی استقولی شباری جنت کی وزیتا کالیو چودشی یوحلونا بیها من اصاوی را چباہو گاندی گہناری من اصاوی را بنگری من زہبیم ولعلعا د سروز او ادم مال غل ورو دغه استبيص د سروز ورو باندې جنت د سروز امال غل لري او په جړاو شي دنیا کې چې څوک خ کار خو څوک غلام د یو مالک غلام چې خ کارګردګیو کې نه لایق شي نارته باندې وای شي نو چون کې باندېګان هم د الله غلامان دي او دنیا کې دې خ کارګردګي کړې ده خو خدمت یې کړې ده خ عبادت یې نو جنت کې وواده باندې وای چې استراځه او استاد دې انعام لایق <تصف> دنیا کې دې باندې واچل لبیانا دلته عمل کې دلته خدمت او کار کې ها ولباسهم فيها حرير اجامه دې وای په جنت کې درې خمو نبی مخ کې دې جهنميانو دې جاموځه کرو کو انور ټول دو وهلو ټکولو سزا غانو او د عذاب نړه کې دلته کې جنتیان در پاره ذک الو ذکر وکړو ادمه شانتی به جامو ذکر وکړو ولی لباسهم فيها حرير کله نبی علیه الصلاه والسلام ویلو چتا سوغوري دې ژونو لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره تاسو ور دنیا کې دیباج او حرير به هم نارینو تویخه زکه چاجه داغوستن په دنیا کې نو اخرت کې به بیا نه دی بیا سزا دی او قسم صلوخ ته وریخه کدی حجروست الله رب العزت ته بیا اجازه ته کې بیا بې فاقا وخت کې بپه دائم یې نن چې اخطار کړي را جامین نه ګروستره بیا ډېر خلک لروړي باغه واغه وخت دا د تیر شي کنه دا ترغیب دي چې ورته حرام نه ځنو ساتي جب وہ حاضر تبیا غنی آمد نے میلاوسی وہدو من القول هدايات جل شودیتا وترب دعے پاک کلی میں الله تفاکول الطیب وهدو الى صراط الحمید اهلات جل شودیتا بترب دعار استایل شوی ذات هدو الى الطیب عمل سیو اول پاک شهره کلمه لا اله الا الله چدا کلمه وه نو قران تک نه استل قران او قواله طيب قواله اوفسلین لکه کی کلمه چوه نو نو جو قران له وه نو د الله تسبیح تحمید تهلیل دعوی چدا شروع کړه نو ګور اخلاق او خیاست هغه څخه خبرې شروع لري امر بالمعروف نهی عن المنکر <سؤال> د دې پرچارې شروع د دنیا کې بحو الی <سؤال> صراط الحمید او رسولشو لار ده هغه ذات چې تل ناغام وری نغم لایق د رحمدون او تل شه د صفت لایق در صراط الذین انعم د علیهم الله دا خدا سره لار ده چې پدې هغه خلک تر شه چې مونان علیهم دي نه امجنه بشو نمرات دلاره دین اسلام دی بس پدی باندې عمل کو درکه کامیاب اسواد دې سوزنه دي د دې مقابل کې او غوړه خلق دې شریعت دې لار ته نه پریږي اغه خبرو ده نه پریږي تاسو را بدشمنی کوي نو ان الله ان الذين كفروا یقینا اغتان جکابر دي و یصدون عن سبیل الله او باندې خلق د دین داله دلارد داله یوسف قداری سره او عیب کوبر او کوبر کلاک دي علاوه پارا زور لګی نو جوم کوئی صدون عن سبيل الله خلق د الله د دین منعفي رکاوټونه پیدا کوا ذکل کوا فروا او شکر کو ا د آزاد کو بدین مند زور کوا خلق مجبور کوا والمسجد الحرام او باندې خلق او د مسجد حرام نه عظمه عبادت زيره د مؤمنانو مسلمانانو مرکز دي د او توحيد او قسم روحانياتو دغه نه خلق باندې الله ريجالنا او اجازه اقامه سره حرام چې ګرونه له مؤمن آغا لنازه بالا برابر سوا برابر العاكف فيه والبعد چې برابر دي موتاکیب پاغی کے بعد او مسافر الواکیب داغذیو سیدون کے خلق او دلیوری نراتلون کے خلق اغید بیت اللہ دمازجل حرام پاغا خصوصی زیونوں کی چاہد او عبادت زیون دی بلکل برابر دی که مسافر دی که داغذیو مقیم انسان دی که بادشا دی که گدار دی او کمالدار دی که غریب دی باغ که طول برابر دی صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے سرکارم تیرے سرکارمیں پہنچے تو سبی ایک ہوئے طول پاکی یو شان دیکھنا ولامو آقا مالک طول پا یو دی پا یو سب کی او سفرق پاکی نشتا یو جامع او یو پوزشن یو شان آداب و طریقے او طول پاکی برابر دی وما یو رد فیہ بی <تصفيق> دا اخو مخی خصوصیت ذکر کداغ مقام او بل یو خاص صفت د کافر و ذکر کسی دی مقدس دین خلق بندی یدین د مرکز نه دل تراغی دا پارا خصوصی صدام ذکر کی خوا. او تخویف و من یوری دفیه اغسو کو چوکی فدی زیکی بی الحادن بی دینی شرک پکیوکی شرارت پکیوکی فساد پکیوکی بی ظلمن و ظلم سر دا ظلم دا وجینا نو ده کومه نازابن الیم او بس کو دتا عذاب دردناک چا چدا یی را دې کړی ازو په را د باندې ونشتار نو د خصوصیت بینو یاد اراده نه مراد عمل ل چ په دګه کې چا به دې نیو کړا نو ظلم دواجن ها چدا څو نام ده کنه نو الله یم د سخت عذاب ور دردناک عذاب بولور چا چاګه دې کې نقصانو ظلم کړی به دې نه الله سزا ور کړی مختلف واقعیت دي تو <Coughs> شیعه نقصان کو نو مسلمانانو علی ونه صلو صلا وعلیک السلام ابراهیم راتو ویزد حاضر وانو الله بیا بابل رو له کلو کان ویشتو ټوپلیا کو اځه لخروا تینر سی ټوپلیا فر واخیته جوړ کله لیش دال الله حفاظت دغه کور مالک دلیل نقلی ذکر کید ابراهیم علی السلام نه چې دغه کور بنیاد چای لیدے تعمیر چاکلو اوصده پاره کلو نو تفصيل کی برا پاره کې رد شرک فی عملی رد شرک اعتقادی آداب بیت الله مناسک او احکام د حج او سلور مسائل و ذکر کوي نذور د الله مناختل الله تحریمات د الله دغه شان نظر د غیر الله جناجیز د تحریمات د غیر الله دا څلور مسایل کوم جو سورته مايده کتاب سينان ذکر شو د دې باب شر دې نه شرو کېږي تر اتزر سمات پر دې کې ټول تفصيل داسره یې نه په شرک فعلي رد دا شرک فعلي او پای کې د حج مقام او تعظيم د شعایرو او ذکر د قربانو دا ټول قربان دا داخله اسلا د دا نياتو دا پکې د هندې ښا ولله وو انا ل ابراهيم او يا چې زه او خو مونږه ابراهيم عليه السلام ته مكان البیت غير البیت الله بو انا مونږه توخدل هغه مكان او ځای د بیت الله چرته تعمیرو دا جوړ کا الله دو شرک بی شي شرک مګا زماسرا مشرک وا زماسره هیڅ دا کور چې ته ندې مطلب دائرې چې د اترو توحید مرکز جوړې نه د شېر چسوم را کارونه بدی کیري ختم ک مشرکان چسوم را دي هغه ته و باسه م پرې دواته د حکم د چې مشرک بنارازي یو هغه د مشرک د چې نه نه څه خبر دي شېر دي غنات له دې شرک وي او تندوي نه کوم لارشل ده کې تواضع عبادت کی اجراشن الله غره شرک عاقیده مشرک چلی مشرک ت... دخلو و هم قد دخلوا بالکل هم قد خرجوا بے یکو پرثرت له یکو پرسر راش چې پدغه ځای کې هم دی انسان آکه دا پاک نشي کړ مشرکان زماترا سشی دا تعلیم ورسلو خلکو دا وطاهر به دی اپاکلا کوړه مال طائفین لپاره ثواب کوونکو والقائمین لپاره دا قیام کوونکو چې هغه ځای کې مقیم دي اته کافی دی اولاد دی عبادت کی وارو کای سوجودا ارو کو کون کو سد کوونکو سمرج منز گزار خلق دی دی بر ازید دی دکه به عبادت کی نته نا کور پاک کا مشریکانو پای کی وسول باندې بوتان او اسنام لگولیو داغ عظیم بکو ناګه پاکو ورست هغه مشریکان بیاو لگے دی ا لگ. د ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام ته ساویر جوړ پاغه پک کلا ګول نبی <تصفح> علی السلام چرغه بیاغار کل چې دا کور جوړ شو تیار شو نو اعلان کاه او आवाज او کا اعلان او کا به خلکو کې حج بحج حج سره ابراہیم عليه السلام خو ته غونډه تا او आवाज او چې خلکو پتاه سو حج پر الله د کور حج کوي چلاده چارو پارو مقر کوي کله وا نه یي روحونه تی وي او आवाज ورس او کی وره دن او لبیک پیوي الله دې زمور حنن او غردي شریبه لبیک ویلی او نو غلاغه دې کو حج یا تو کری جالم رازی بتا پیادا وا کل ضامر او بهری یو ټپوخه باندې یاتینا مین کل فجنا میق چې رازی واده هره بلنی لاره لریو ډونګه نه ګور دومره لیمه شاکت ته پکه خدا هو محبت ته د الله سره کړ چسو پیادا را روان دي. دا داو بکښت کی دی شه خلقی یا په خوا باندې دی زاینا نور الله كون خلق پیادا او څوک به دا چې چاريو په سوار لري چې دا مشققات نه دا لاره دا سفر کي هغه ته سربا پاتږي او तपشيوي کنه بامير چې دا الله پلار کي دا مؤمن مسلمان بدن سره سره مال سره سره داګه خارويونکو کړه د امشقاته برداشت کړه اوږي بهم کو شاليږي ياتي نجر زده دا من كل فجنداري او پلنلارنه پار خپلنلار عميق دي رلوري اورونکو لیشهدو منابع لهم دیده پارا چه حاضر شی خفلو پیدو لرا لیشهدو چه دی حاضر شی منابع لهم پیدو لرا دیده پارا دیر پیدی اگر روحانی پیدی غسکی چه صوابونا و اجرونا دا اللہ رضا ده او او دی انسان خپل روح تازه که دلی خوشاله که دلی ادو تخفل عجز کاره که دلی نور د دنیا په دې تجارتونه مو کې مال دولت بوګټه اتفاق او اتحاد به مسلمانانو ووینه کثرت بووینه چې د مر دي افسوس لري نظم او ترتیب وې ټوله دنیا بدی ته محتاج و ا مو محبت یو بل سره خپل عاجزين چې په زمره مخلوقه زماته حیثیت ته شي نو غزان ترسه فکر نه هغه خاتن شي د الله لوی بر تحکار شي چې تل کم وخت نه دا کور آباد ساتنه سمره اندزامات اور لګړي نړيری پیدي دي بګه وياد ګروسم الله او یاد بکه نوم د الله په ايامه معلومتين طاهر وزم معلومکې چې له سمره ورزدا يا له سوره دي نو په کې بد الله نوم یادې ذکر بکه د الله د نوم او کم وخت کې چکل قربانِ حلالی و زبحقی نوری فیدی خوم دیر دیر او نور عبادتن او نور والله دیر دیر محبوب او خصوصیت سره نزد دیر او نغدا عبادت تیخا علامہ رزقاهم و زبحقو لو دعو سارو جو ورکلی دیر دیتا من بحیمت لن عام جاگا چار پایان دی ساروی دا غید حلالی پو وقی جتا علگی و دا اللہ نوم و آخری و بعد اللہ رزا کی گئے دا رد با� او خپلولی او با لومونه غتل دغې په نوې منختې کولی مهممن به د خپل رپ نو د قبانې او بیا یو ش دا او چرممون قوربانیوپله بهې نقرو دقرآ ووي تاجهازت ت خو بلله ورکه خو بعضې قبان چې غ د وجه په یو حاجبان د لازم شوي نو د بعضې مو پهنسبانې تاغې نهخور منه دی نو د د قوربانونه خو فقلوا منا فصريد ديننا واتعم البائس الفقير اخرى ديننا تا بعد حاله محتاج بان دي البائس چه بعد حال له كم غوري دي فقير محتاج دي مخبرو مخبرو دي مخبرو مخبرو مخبرو ثم ليقدوا تفاتهم بادي دي اقرضي خلي خيري ودي قرض دي تفاتهم خلي خيري كم زينتش لبيك سوروكي احرام تدي نغوردا بغينا خرولي خرولي و دې با انسان باندې دا پابندې راشي یو خپل نکونه نكونه نشي خرولې صفاینه او دغه شانته غرد غبار او دړې په proti عجبا عاشقانه ماحول چې الله په محبت کې دا انسان بالکل عاشقونه ونه و توه دا دې حالتي بدبان دې اچکل هغه روزش دله دل حجي نو بس پاغ روزبان دې بیا غسل نو کې صفایو نكون واخل ويخطوا <تصفيق> ثم ليقضوا تفطرهم بهذا الخير يورزي وليو هنذورن اكبر ذيك او طواف ذيك دار كور بقاني قدق وقتو بها نور سما نختي كنيج الله كمنه حج بس طريقه او توابه کی بل بیت الاتیق دیر په کور دی واسی ر ذکر کی اشاره دیتا را چړو دم را خوشو سمرم جاته را او پدی ځوانان کې یسوق دا تمه راغلی چې په دې قربانې غالب شي دا د الله کور دی هغه ذات ډیر زوره ور دی دا هغه کور دی شان په هغه سو غالب کی دی نه شي بل بیت الاتیق ذلک لا حکم بیان شو دا تا وری دل زروي خبر دی ومن يعظم اغا سو ته تعظیمه کي حرمات دو دو الله د حرماتو د الله د عزت زيونو د الله فهوه خير له عند ربي دغه راځي دغه فار په نزارد دو, دو حرمات سمره دي د الله د عزت زيونه بیت الله سي وګوره پاره کي منا عرفات صفا مروه مقام ابراهيم دا سمره مقامات چې دي سمره دينا دا حرمات دي د دین کتاب شریف ذکر کړي چې قرآن مجيد دي او ټول احکام الهي دي جمعه تن دي ها ادهاشان د دین علما او کتابونه او غیره دا پکې داخلي کړه نو صوت داغه تعظیم کړي او خیالي ذاتي فهو خير له عنده ربي له خپل رب بنځول دا ډیره غواره خبر دي د دې انجان به خیر ستړي د ته به پیدا راځي چې څلور په دین د شاعر او خیاله حرمت دا عزت دا دا دا او دا. دا عزت د زيونو کنه نوڅه هغه حرام څه نه چاله منه کړی دي لږینه به ځان ساتي تعظیم داګې داره چا باندې کې اوسداګر چاله محترم ګرځولې داګې بقدر او عزت کې او بدبي باندې کې هو حیلت لکم الانعام مخ ته تحریما ذکر ګل د الله حدا لري خیال ساتي اوس تحریما د غیر الله یادې چدا غونښت ڇا جوړتلې چې دا حرام دی دا معنی او الله جايستلې هو حیلت لکم الانعام اجایس کړی شی وی تاسو باره سروي تاسو ولې بزان حرام کړی نه مناوته اخیره ته چا د وجه نه الا ما یتلا علی کوم مگر هغه چلو ستشه په تاسو باندې چله حرام کړی نه گوو د حرام دي فجتن بررجسا زان بچکه ته پلیتنه من الاوسانه جدا بوته دي درگاہونه دي ریانه دانو ساده ددی پنوند منختو د نظرانو نزانو ساده دا تاسو ته نظر دا ویر اللهم زان بچکه ده دینا وجتني بو قول الزور او زان بچکه ده خبرو ده دروغونه ده گواهر دروغونه قول زور کی او شهادت ده دروغ رازی ده گواهر دروغوکه بل امه خبره چا کی دروغ وے قول الزور کی دام راځي ته وے ده حرام ده ده چا ده وژنه الله نه دي بل کی ده بل چا ده وژي حلال حرامو ګرځي حرام حلالو ګرځي انسبته بل چا یا لاندې د روغ جوړکی هغه د نسبت چکه او غنی دلیل په نهي الله دې نزانو ساته د شرک د خبرو د اقوال نزانو ساته ښا څلور مسائل تحریمات د الله د غیرو ساته تحریمات د غیر الله غلط دي نظر د الله سیدي ابو برکه ولیفو او نظر د غیر الله داګه نزانو او وجتنیبو حلفا علی الله شهداو موحدین خو ځلل لپاره دا غیر مشرکین به نه مشرکان باغ باندې چې نه شرکون کې د الله سره د حج قدامت لبځه چې ته موحد شه د الله قدرت وینه نګورا د حج غزه تاولید ا چې تران نو تاسو نه خپل خبره کې چې نا کنه روزه مبارک لبځه کله نه حد نه کیږي دا چا دی اطلق و اقبل در صحیح دی بہتر دی او پکار دی و دن چاویی جتلو انشنو انسان حج نکی گی دا عرب اگا خلق چاگی سوزا لداروزہ مبارک لی دلی دا آگی بیا بیا نزیاغا زیتا نو دا آگی حج نکی گی دا اخور دیا لاغونا خلق تلی در سفر اکڑی نو شوکی چیرمونگا دیر زیون اولی دی ستی پاتیشی سووی نی نو خدام مطلب نه څه کوي حاجو نشا کامه پکلاګ نه ودیم بوې کې چې د خلکو په دره دای زره داسو پریز نه ولی چې شواقي چې مونږ ولې د دورا کړه وی بیا بیا وځو نو شیدلی نو خام نه ګرځي ادي خدام چې پریو دي نو دارانګي ولا ورکړه و نه کړو حاجی نه کېګ نه آیا داسابې تې چر نه دینه مونږ ثابت کج دل <سؤال> تک بیا داولیا او قبرلا زورا زو یو عبرت خدا ار قبر ما وختل بګان ودي به خاص کول کی ځای رسول هغه بسوال کو دا خبرت نشوي نه چته سوال کې ک دوه کې نه ناګنه ومخ اړ بل طرف تا بیا دام وې جوګرد نبی اسلام په قبر باندې ګمبټ جوړ شو وې نمونګم لګیاو او ګمبټ جوړو کو کومد دا کار کینوم ناروا پی د شرک اړه جوړې او ک عوام خلک کوي ناګمبټ کوي چوڅه ثابت نه خدای نبی اسلام په قبر چدي هغه چته تو تورکیانو جوړ کړل اننه مګې کدين نشته دین, دین خلاق دی اړیر کارونه چې تورکیانو کړل اوس به آرام untang نه هو نشیلر کولیو یاره به اته ماصله جوړیږي په مقامات کې داسې چې تورکو جوړ کړی او حجان د تکلیف واغې نشیلر کولیوس نه واغې جوړ کړی د دلیل خو نه نبی اسلام د خپل قولی حدیثو کې معنا وکړی چې داسې باندې کوي به نه کوي جوړول باندې کوي او بیا غو گومبټ اداغه تصویر جوړول لسا د ثواب غړن یا د پجماتنو کې یا د اداغه تصویرونه پکور کې جوړول یا نقشو کې هغه وراندون د ثواب غړن دی کې ثواب نشته داغه پیغمبر په سنتو کې ثواب دی گومبټ خو هغه نه جوړ کړی او د منه آل کړی داغه د قبر تصویر جوړول یا د گومبټ د ثواب کارونه وي او خاله دې بس پیسې په اخلي او خرڅي اچاتو نه مانو نه تداجو کټ قول باندې عملوکه چاغګمت به نه جوړه ق به نه پخه غ خوه ل خبره یا خبر <تصفح> د حفاظت دجهذاه شوري چې سالیمان را دل باېله دشمنې نبی نه نام سره او دا چې مونږ د قبر ق یا دغ لا شو اول خو هغ کوول نه داسې عذااد به پ راغلی اوکه د س کولو <تصفح> خو بیا هم د غې وخت حکومت او خلکو یفاازت کله د داغې دا دا. با لغه دلیل نه د دی چې توم جوړه ګمبونه. نزان بساته رده خبرونه حنفاء لله غير مشركين به عاقده بسې کې شتاو موحدين خذل الله بارا اما يا مشرکان باغ باندې حا ذکر کې ده مشرک چې شرف چاو کو نو غره سره چلو شو ومن يشرك بالله اوا جا شرک کو الله سره فا انما خرننا السماء اس ګو يا دې را پریو ته داسمانه نو ترته دل را مرغانو او تحویبه الريح یو ورځو دلاره هوا په مکان صحیح طغ ازه د رنګ کی چوس دراوته سمکان نشته لړتنګ ته ورځو یو خاصه توحید بولن مکان دی اول خاصه شرک دی نو چې شرک شوه دا دی چې مرتبه نه لږ خطا ورځي دا بیاګې کومه پسې مختلف خبرې کړې دي چې یاد انسان خپل وهمونه خیالات دی رادیو بیکاره ناګې ده ات وېرو چې پیراله دې سورې سورې او یا شیطان دې چا به سروان شو نه به لکه رتی دې چې لاره غوړ ډونګیزه ته ورسه پدافت په هتو یا مشرک دې چا په خپل شرکی بالکل یني لا بشکه پورا مشرک نه په نو پدافت په هتو راو باندې مرغان راځي شغله پکې وي خور نه شکوک او ولغه په پخ مشرک نغه باندې وخت سلیرا نه لوردا ته وراسو چاړو پته ونه لګي مګان نو صاحب یادغه شان یو د چاغد شر کارنو تر تمایل دی اغيله نو دلیلنا ثبوتنا ګوري نغه باندې خو مرغانل او تحوی به ریق یا اوا پیراغله د بی او د دهریته نو د دې ته وګورو چې باسو سراوتونه دې په ناګه د شاعیرو د دن نار مون کړو نن تر چا د هري زهني ناګه وای وګوره دم را خلق را جاما شویر دغه ځکه او وګوره په دغه ځکه دم را ساروی لایلي کی او تاوان کیږي نو دغه بچ کنو خبر نه چې دا مال بچ شول تک ولګي بغاري مانانو دل تک ودا غریبانان تاسو پرې ده مافی کی نار څه با سنشي د غریب خیال په خپل ذات له زکات شتا دغه ځکه د قربانه بل خوانه دي اون دغه غره بای اغه غریب عمر کې تا کمزوري اخره کې نه کړ سم د زړه د اخلاص نه غوی خماله شوه دي پاګه ده کې هغه غریب وې مړو اودا قربانو سره د ائچه په مال باندې فرق ناراض دي تو ګوره چې سم راځه په حقيقي او حلالي کې را الله رب العزت دا کې کثرت کړې دی او زیاتې څوک د کمي کې کنازه اغه سپي ته چې دا سم را بچی او اولاد کېږي بل هغه تاج د کंडा کولی او دا ته دلاري لار كاروليداو او نور سي زونه چې د لري پیدایش په دې طريقه نه بلکې فردان فردان ولدا دې سمر الوي کا سره ته او کانداکي ملک ته تا دا دا صحیح کړه صاحب عقل باندې نه دا نو د دن په شعر باندې ګټه دراز کین دا زیاته وړو چې بیا بدل او ټوني او پرهوتې بیا تر او نه شګه ذالک دا حکم بیان شو ادا ذہن کې اوساتې پدې باندې ځان تیار کړه ومن يعظم علا سوق تعظيم قي شعائر الله لشعائر الله فانها دا دا من تقوى القلوب فبيقين عندها ومثبت ولي ذنن دي يوصل دا پیدا كده شرك من دي شعائر تعظيم کو خیال ساتو اسنے دام شرک کرے لگا صفہ مروہ بارہ کے کم اعتراض وقت کے شو خلق بیا شک کا دا عين توحید چتہ شعائر تعظیم ناخود عبادت او توحید ذیل دی ونخری لجردی خو چاسمره تعذی ممکن دمر بهتاره دی فینها من تقوال قلوب دته را بهزونه مضبوط شي وګوراله ترازم دې ځای او د خلق چستا د دین دی او توحید او د مرکزی او تو سره تعلق ساتي او عزت کې او خیال ساتي نا بتاي تراس کې چتا تن غریځو کړي او تا دې درگاه جوړ کړي نويت په دې ځان پوګه د توحید ذیل نوږه په دغه نظر ګوره چې قرآن هم د ذکر توحید هم د ذکر لري مسائلات هم د او سنت هم د ذکر لري نو دا خو عین توحید دې ته ته د شرک نسباتو نه کیه دا زموږ وسلینو نقطه ذکر کیږي او ګوره تفسیر لا كون ستاسو منافع استعاذ بالله بدی کیفیدی الى اجل مصمن تر میټي مقرری بوري ترڅو بوري چې دغه وخت نه راغلي کنه دې قربانوند ذبح کولو نگورا کپې ته اخلي کس ورلي په کوې کنا سل په چلاوه جوړاوه نتاو سباګه مکمل په دې دې اجازه ته ثم محلها الى دی العتيقه به دې حلالي نه دي اگر قرب په باندې سره دي بیا به زب حقي چا اخري او بهتر پیدا بکدارا چته پیدا الله نوم واخله په دې زبحه راو ل اچاړه په تراک بخ په لاس کنه او د توحید اقرار او چې د الله په نوم باندې زبحه دا هغه کې چون ګډېره مودشرک شوه غیر الله نوم منخت شوه نو پرځې د الله په نوم به قربانای کیږي تر قیامت پورې چې د شرک اغه اډ ختم شي اغه اثر او ذهن د خلق پاک شي ما نه داشه ولدا چې د دې لپاره یو پرمظهر دې چې د مسلمان مؤمن نه دی دې څنګه د قرباني د الله په نوم باندې حلالې ذبح دا دا څه شول خپل ځان قربان کو او دې خپل ځان قربانی ولته هم تیار دې کله جهاد sung jor basay mazmun-e jihad razi umka walakum ummatan ja'alna man sakan da para daryo ummat to garzo le mangayo de ibadat man sakan satavi le shi zayda ibadat aur ta'zim ya qurbani liyaz kurasmallaye chiad kinum da allah bagh پس اله اصطاص و اله دیاؤو فلہو اسلمو اگد پارتاب دار شئی اصل مقصود پا کدار دخا داد دی آقیدی دا برکتنا سارویم ذرح او بدن په مشاقت کی چولیشی ستوڈیو تکلیفو عرص برداشت کولیشی ولی فا اله کم اله واحد اله اصطاص و اله یاو ده و بشر المخبتین ازیر ورکا یرد انکو تا زیر ورکا جزک انکو تا مخبتین اجزک د مومنان او یوسفات شو <خم> صفات المخبتین ذکر کې نو یوسفات داری سره عاجزي کول دوی هم الذين اذا ذکر الله قلج یذلش الله وجلت قلوبهم نو یری کې سرن داغي د سر د یره خدا مطلب نیچ ته ټوپو نو وا او جات کې ځان راول نه واخ وجل یاد قران چې د سر یاره به راځي به خاموش نه غوګ به یی نهغه وردان د باندې واځ و صابرين درې ا صبر كون کې علامه اصابهم هغه مصيبته چې ورسي دي تا هغه مشكلات چې دي ورسي چې سړي حجي لذي مياوه په ځل کې ياري حاجي دي به ياراباي صبر بکه مشكلات ګور سختي به به پرادي علامه اصابهم دلاري سفر دي مشكلات او سختي بكي دي البته د حالات رازي او تبووله صبر کې والصابرين د حاجی پدارهان کې اکثر دا راځي کله به زمونږه په دې سره ځنګ شو هغه سره ونخدو نو خاص حکم نو ذکر کړی باقره کې چې وایي تاسو به جګړه نه کوي چې طالبان دا په امتحان دی څنګه پروجا او مانځک هم دېهاني پروژې او سړې باندې هم دېهاني چې ردی کانزلو نه کې بدله دیونه وي نو دومره باغه چې پرګانداو کوي ان ده هم کېږي نو د حیله موکه کې متا باندې سخته راځي کله کبل سره کله ملګری سره او تب صبر کړه تب بالکل برداش کې ته خیر ده خو هغه به وله موقيم الصلاده اپا باندې کوم کې رضا منزو سره صفته دار دي دوران کې کله داوم ته صبر کې مض پاتکی کې بي وخت کې پر دابوم کول غواړي با پابندي ومم رزقناهم ينفقون ان زم او د هغه نه چې مو خرج کوي مال یو ملګاو بدن یو ملګاو وګوره ته به ډوره مال لګې کنه خلکوين هي را سره وی چې دا دوره په لګو نه پېږي تدازه تدان لګاړو بارول نه جوړای او کنه ودا چا ویل لري او حجه پریګله کاروبار ته پلاسه جوړ لري نه غسړي خرواز نه دی لري هغه به کاروبار نه دی پورا کړي ها هغه پکې بیا کورونه نګدي هغه پکې کورونه نګدي هغه چې دا دادو او بیا هغه جواري نه دی پورا کړي مال د الله په نو باند د لګ چا کې د په شي او چاجد د الله پهن ما د معلو لګ او په وکو په ایمانو کې را ش د غې کار ته وګوره دل ته خښکلی کاروبار دی خپ لاخر ځکله الله ورکي او لا دمیمښسته دنداره دي دا بااکات کې خچ بنده ته او چې منخص شکلی نولي او غمال سرت د دنیا د پااره ل کوي ما ه ځقناه من ف کوون باند د عمل کوي ناغ چې د خیر زممي نی خه وال بوج نه مخکې د شاع کار نوس زحت کې چې دا اوخه او ان قربانی دا په شاهرو کې د داخل در دا دیال ساات وال <والبودنا> ب نه ژال نه لکوم او وې دا ساسو دپاره من شعائر له د شعائر دا لا نه ل کوم في خیر ستا دپاره په دی کې خیر دی او ده اوې توکهومره بیا د پیدا د پکې بوجونه د لوړې سووردي در او د قربانه پکاره زی دا غره شعایری شعیره داخه د الله د دین نقره هغه د قربانه او خیا ده فاده ګورز م الله علیه القواص پس یاد و نن د الله په په داس حالت کې چولاله په قطار ثواب قطار کې ولاله چړیږي کنه اچي و نن به دا شنې غولاله تاو نپي ولا تړلي دیره اځارې قرباني ماجيبه ده دې مره کې بوواله شي مره په کوتکه پننه باندې نو شرلار بشي دي ویني پننه تر ابيګه سمرا مزابا کې ځنه ولاره د اوینه تر په درار او چې ویني ته ټوله او په کې نور اخلاص شي دکر اوخه علاله دا در نه هر دي زمو خلک دا د اعلان خبر ديږي وګه په وزا ياله داږي یوځای هم لا له مشتبدي طریقه نه هر دي چې مره کې ووهه اداغین او دوینو دا شررار شی چاپیر او دا تتی دا زمک او دا خپیوه ندوڑ شراپریوزی نبیا راضی او خرائه فیضا واجباتو فس هر کلاچ راپریوزی جنوبو ها پخفل عرق بانده چڑیری که نپکتار بانده نپده تریق بودرل شی مخپ قبله فکلو منان او خرائد دینا واتو امال قانع والموتر او خرائد دینا پاقا صبرناک سایل باندې او المؤتار بے صبر ده ده ده او بے قرار ماندې ساين دوکه یو کانه و دې محتاج به خدا غږ دی غلي ناس ته پتا مری ګوره دی خو خیال او بل مؤتار دی نا غری مؤتار دی کله یو وا کله برخوا او بے قرار صبر نشي کولی چې apie را ګر دی الا کنه دا بکله دار کیه نو قران وی دوار له تیوار کې ښا کنه لګه سخرنا هلکم دارګه موږ مسخر ما کړل دي دا ساخده بار نو علکم تشکرون دې بارای ته شکر کدا الله نه مسخر کړی تبوخ له کاله ورغلې چې زه ځب حکومت تبه لمبی ځب غړلې والله رب لوځه ستانه پرده مسخر کړی دي یمه ختو ګورا غړ غرین کوی تو ګورا چې دا انسان هغه سم راخولی ولاری خاموش اړودی و ته پړی واچي نو کله کله هو نو دا خودی ده سلی ټول بغیر راځم شو یغه تو یې رګتلاله سوپی دې غړ رسنته سشتنه نغه دې تاسو رااله د فایضت چې دا سنت ادا کوي او دا قرباني کوي الله تعالی نو سبا دا زینو چې مونږ به هم او ټاکې چې 4 2 اگست دې نو تاسو فایضت څه شوکا دا الله باندې دا عبادت او د مونږه نو پاپه بند کوا ست قربانې کې به ال خوندو اثرې څخه شکريا تاجا کې که یې قبول کی کنه تو جس دا غونہ کتو ہے جماعه اخو خوک لبینے متوے کڑ با اللہ بیا قبول کی لینع علی اللہ الہوما چرنا رس اللہ تا غخر رسارو ولا دماها انوین ددی ولا کی انا لو التقوا منکم لیکن ونا ددی وخطا ددی جلبو ددی یا یاصف کربینے ددی غن بلا چور دویل شاغم مو استاب ته دا چې د بیا به خلق کو چې ګوره قوربان یون کله ک نام کوله خو نو بیا دا نه قبلېږي تاخوا د شوه قو د محبت د فارضات شې نویت به سره غول ص په کاریخه ان عملو بنیات ستا په زړ ک سومره تقعاده د هغې به مناصل به تا عجر در کې مشرکانو به د سارو راړی بیا اللهې بیا تپلی ول زه پیدا کوله ن د مسلمان عبادت مالي قباني. تاغه په سوی طریقه څنګه دې کې باندې اړلوي آثارې او دې اړلوي خوان بای پکه کنه نو پاره کې بنیا او پاره کې نیت خراب دانه دی پکاره کني بیان قبل دې الله پدر کې او یا مسائل په کتابونو کې ذکر دي د قربانو مبارک كذلك فخر حالکم دا له موږ مسخر کړی الله دا ستاسو لپاره دې توکبر الله على ما هداکم چلوې بیان کې الله هغه طریقه چې خود لري تاسو وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ أَذِيرُ وَرَكَمُ مُؤْمِنًا نُطَا مُحْسِنًا نُطَانِ كَامِلُ نُطَا ذَادِيرَ پاره وچته د الله لوی بیان کې تکبيرات وې پاختر کې تکبير د لدرځي نیت د لدرځي د مانځو وینیتوای او استاد یېر دې رانا یېریږي باندې چته کالپ کال موږ کې تاموس چته کړي کل باندې سر وینیت رانه یېر دې تمره نه پوي دې د اتراګلې ولان انداستان نیت نري والله اکبر وایګل ندي بخامق خا اغه الفاظ ګټکیو یادېبا چهل کدی کې سره د وړ تکبیرونو دا په ویل غواړي کنه دا تاسو لري کینی چې دغه دا یو دا جہل د خلق نو چې ته د الله د بیان کې تکبیرات وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد جدا وي بل چې کلاذاب حکه نو چې تکبیر وي کنه بسم الله الله اکبر اللهم منك الله تعالی در خپل استاده پاره قربانو چې تدہ کلماتو یې پاره باندې دا څومره ځخوند د مرځ عبادت تی کنه چې څو کې بقدر ګوي کنه اغه ډیر خیالت زده ام مسلمانان چې دینو اغه دومره دل چسپین اخلي په لیکه حالکه دا د دنیا د خوشاله موقی دي ذین ثواب له د خوشاله موق نشته که لوی اختر یالو کې اره دین اخو چې خلق کین هغه بدعات او مباشر المحصنين ليله ورکه محسنان و نیک عملوتا چایل بالله جر ورکی ثواب ورکی دې ځای پرې دا باب ذکر شو او کې رد شرکی فیلیو ته دا غره الله په نوم منښتمه کې بل کېد الله په نوم قربان او کې اعلان قتال کې چکه خلق تاسو د دې بیت الله نه مناتئ او د دې شعائر او د دې قربانو به دې کوي او تا تکلیف راشي او تاسو دا به غواړي نو بس پاتې او بس اجازه <تصفيق> اعلان نقتال فاغي کی علتنا او خصوصي و الله اللہ تاربنا فينزو اول جمالا اعلان ابیا تفسیلا ان الله يدافع یقن اللہ دفع او حفاظت كي عن اللذين آمنوا دائق سانو جمع منان اللہ داغی حفاظت کی خوا ان اللہ لا يحب یقن اللہ محبت نسات كل خوان کفور داریو خیانت گرسر ناشکرسر ديه بنيات او تمهذ ذكرك نوص اعلان اذن للذين يقاتلون اجازه اوكليش ايغا سامتات وجل شيغي قتلوا لشيغي يقاتلون جنكوا لشي داري زراق بانهم ظلموا فدي وجهت ديما عند ظلم اوكليش وإن الله على نفرهم لقادر او يقين ان الله بين ذات بنده هو قادر حديث رب النصرتك دي بالغالب دي لبفتح ورك الله قادر دي الذين اخرجوا من ديارهم اغره خلک دې چې وستري شو د خلکو کورونو بغیر حق به جرمه از قلنا الا ان يقول مگر دا چې ویه ربنا الله رب زموږ الله دې دا خبره یې کوله په دیو ځبان دی کورونه ستل شوې دي هغه هجرتونه کړې دي نبی له سلام په وخت کې مؤمنانو ته چې بسابر کوي عبادت کوي جازت اجازه تر هغه نبی ورته وي چې بسرا دی نو ډیره رموده هغه صبر کولو او اوفسری هذكار کړو چې دا لومبه اته چېر دا کتال بارکه نظر شوی دي ولاولا د الله الناس کشر نه ودا په کول الله خلقلره باذهم به باذن باذ د دینا په باز سره کچره جهاد نه و دنیا کې حکمت ذکر کې نه جهاد نو څه چل بشو لهو دمه صوامعو خامخانو له شهبو صوامعو هغه عبادت خانه او صمعید راهبانو صوارو به څه کم دي اوناس دل الله عبادت کی در بزرگان نیکان خلق دی سامعی سامع نه غبرواني شو عبادت خاني در احبان او چرچې د عيسويانو او صلوات او كنیسه عبادت خاني د يهودو تر څو برواني شو او جمعات نه مسلمانانو يذكر في حمد الله كثيرا چې ادلش باره کې نند الله ډېر جمعتون کې هډېر یادول داګه زویونه کوم نه الله عبادت کړه اځه قانوننده اوچي او باندې حمله وکي نو پاره کې ور دي خلق خیال ساتي لکه واړما شمن زنانا او راهبان چې دغه دنیا کار نشته سان له ناس ته عبادت کړه الله نو تاسو لهږي سره تعرض کوي اوږي قتلوي نه پرې دیږي ته جهاد دنیا کې د در خبر وان شو نن چې منظم جهاد نشته نو کله فلسطین کې یو ځای بلځه داغه عبادتخانه مقبوض نه او پاګې باندې ظلم نه کیږي هغه کې پاګې باندې نه دي دا ولې jihad نشته او قرآن ښکاروې نه کډم راځه چې هغه عبادتخانه د يهودو او نصاراو پاګې ده پابنده نشته پدار چې پایکوس هغه عبادت نشته د الله دروځه داغه شهر یې به ده نجماتونه چې پایک د الله نوم ډیر یادول د ارثبن ولې دی ورو ختم شي او خاصه بکلو په دنیا کې مشرکان ولا ينصرن الله من ينصره او خاصه امداد وکړي الله دا امداد کوي د دین داغو علاو دین تولا ده ان الله على قوي عزيز يكنن الله خاصه قوت ونو علي ازور مختصر آیاتونه دي او په